Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta nasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh lana nabiyya ba'da.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 Inna Allah kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanuttaqullaha wa qulun qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ba fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khayrul hadithi وَشَغَلُ مُوَرِّيْ مُحْدَثَتْهَا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Alhamdulillah, Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Taala dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa Taala kembali pertemukan kita di Majlis Ilmu. <coughs> Mudah-mudahan Majlis kita di malam hari ini di berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalamnya dia ingin mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia dengan langkahnya tersebut Satu jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min alimil usul Karya Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala Masih dalam pembahasan al-am Tentang keumuman, keumuman Sebelumnya sudah beliau sampaikan Sudah beliau jelaskan tentang Siagul umum Siagah umum Dalam dalil baik dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kata beliau al-amalu bil 'am. Hukum mengamalkan dalil-dalil yang bermakna umum tadi. Nah. Kata beliau, yajibu al-amalu bi 'umumi lafdhi, bi 'umumi lafdhil 'ami hatta yas yath hatta yasbuta takhsisuhu. Wajib mengamalkan keumuman lafaz yang umum sampai ada dalil khusus yang valid yang mengkhususkannya nah artinya kalau ada dalil bermakna umum ya baik dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi SAW maka wajib kita amalkan ya berdasarkan keumumannya nah masyaallah ta'ala kenapa demikian kata beliau ulil annal amala binususil kitabi wasunnati wajibun ala ma taqtadihi dalalatuha hatta yaquma dalilun ala khilafi zalika karena kata beliau mengamalkan nas nusus nas-nas dalil-dalil syariat dalil-dalil dalam al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib ya ala ma taqtadihi wajib diamalkan sesuai dengan keharusan dari Dilalah atau penunjukan dalil tersebut ya, Kalau bermana umum Kita amalkan secara umum ya. Hatta yakuma dalilun ala khilafi dhalika Sampai ada dalil Yang valid ya, Menyelisihi hal tersebut Kalau dalil itu bermana umum ya, Kita amalkan umum ya. Sampai ada dalil yang mengkhususkan. Nah Masya Allah nah, Ini kaedah yang bermanfaat ya, Dalam bab fiqh ya, Dalam al-ahkam al-amaliyah kemudian pula kaidah yang bermanfaat dalam bab akidah al-ahkam al, al al al-ilmiyah. Al nah, al-ahkam al-amaliyah bab fikih, al-ahkam al-ilmiyah bab akidah. Nah, kalau ada dalil umum, maka kita amalkan dalil umum tersebut. Ya. Sampai ada dalil yang menunjukkan khususnya perkara itu. Nah. Masyaallah taala. Kemudian kita beliau rahimahullah, "Wa idza warad al-am 'ala sababin khasin" Wajib وَجَبَ الْعَمَلُوا بِعُمُومِهِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّوْضِ لَا بِخُصُوسِ السَّبَبِ Kata beliau, kalau ada dalil umum, ya, kalau ada satu dalil umum yang valid, ya, karena disebabkan oleh sesuatu yang khusus, ya, disebabkan karena <coughs> sebab yang khusus, Maka wajib mengamalkan dalil itu, keumuman dalil itu sesuai dengan keumumannya. Nah, kenapa? Li'an nalaibrota bi umumil lafzilah bi khususis sebab. Karena yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan adalah keumuman lafat dari dalil tersebut, bukan karena kekhususan sebabnya. Nah, kita ulangi. Jika ada dalil umum, dalil yang bermakna umum, yang valid, ya, disebabkan kerana sebab yang khusus. Jadi dalil itu ada bermakna umum, tapi disebabkan kerana sebab yang khusus. Maka kita wajib mengamalkan dalil tersebut berdasarkan keumumannya. karena dia bermakna umum, walaupun sebabnya khusus. Jadi tidak dilihat sebabnya, tapi dilihat apa? Dilihat keumuman dalil tersebut. Kenapa? Lainlah ibratabi umumil lafzilah bi khususis sebab. Karena yang menjadi patokan adalah keumuman lafadz dari dalil tersebut, bukan karena kekhususan sebab. Ha, beliau berikan contoh. Nah, akan datang nanti contohnya, insyaAllah. Illa ayadul dalil ala tafsisih ala tafsis ammi bima yushbihu hal al sebabi al min ajlihi, fayaktas bima yushbihuha. Kecuali ada dalil yang menunjukkan ya, pengkhususan umum tersebut, kecuali ada dalil yang menunjukkan pengkhususan makna umum dari dalil tersebut. Ya. Yang dalil-dalil yang khusus ini, yang mentaksis ini, yushbihu halas sababilladhi waradamin ajlihi, yang menyerupai ke, keadaan sebab yang dengannya validnya dalil tersebut. Fayakthusu bima yushbihuha maka dia pun dikhususkan sesuai dengan kemiripannya kesamaannya. Nah, masya Allah tala. Ta yeah. Jadi kalau ada dalil yang yang khusus, ada dalil yang bermana umum, ya. Ada dalil yang bermana umum. Kemudian ada dalil lain yang mengkhususkan dalil itu. Ya. Maka kita memahami dalil tersebut dengan kekhususannya kalau memang sebab kondisi sebabnya Keadaan sebabnya itu sama ya, Kalau keadaan sebabnya itu sama dengan Keadaan sebab dari dalil yang umum tersebut nah, ala nah, Beliau sekarang berikan contoh Nah, Beliau berikan dua contoh Contoh dalil yang bermakna umum Tidak ada taksis, tidak ada pengkhususan Dan contoh dalil ya, yang bermakna umum Tapi ada pengkhususan akan datang nanti. Baik, kata beliau, misalu madali mala dalila ala takhsisih. Contoh, ya. Sesuatu yang tidak ada dalil pengkhususannya. Ya. <coughs> Maksud contoh dalil yang dalil ini bermakna umum, tidak ada pengkhususan. Ya. Contohnya apa? Ayatuz zihar. Ayatuz zihar. Ayat-ayat tentang zihar. Ayat-ayat zihar ini maksudnya ayat-ayat yang berbicara tentang zihar. Iya. Ini disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4. Nah, zihar itu seperti suami dia bilang begini kepada istrinya, "Engkau penggomu seperti punggung ibuku." Dia mengharamkan, dia samakan perempuan itu sama dengan ibunya. Nah, ini ada hukumnya tersendiri tersendiri dalam dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala qad sami'a Allahu qawlallati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Allah yasma'u taha wa tahauraquma innallaha sami'um basir alladhina yudha'iruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illal lati waladnahum wa innahum la yaquluna munkara wa innahum la yaquluna minal qauli wazura wa innallaha la 'afuf وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ Naam Masya Allah Ta'ala Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam surat Mujadilah ayat 1 sampai 4 Sungguhnya Allah telah mendengarkan ucapan Seorang wanita yang telah mengadukan kepadamu Dia mengadu kepadamu, wahai Muhammad ya, Tentang suaminya Nah. Dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan pembicaraan kalian berdua. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, lagi maha melihat. Nah. Kemudian Allah sebutkan, Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim. Dan orang-orang yang menzihar. Ya. Orang-orang di antara kalian yang telah menzihar istrinya. Ya. Saya sudah sebutkan tadi zihar itu dia katakan kepada istrinya engkau bagaikan ibuku atau punggungmu sama seperti punggung ibuku. Nah. Nah, orang yang sudah seperti ini ucapannya, ya. Dia telah menzihar istri-istrinya, mahunna ummahatihim. Istri-istri mereka itu bukanlah ibu mereka. In ummahatuhum waladnahum. Karena sesungguhnya ibu-ibu mereka itu ya yang melahirkan mereka, bukan istrinya. Wainnah mulai aku luna mungkarom min al kauli wazoor. Sungguhnya mereka ini mengucapkan ucapan yang mungkar dari ucapan ya, mengucapkan ucapan yang mungkar dan kedustaan kelustaan. Wainallah laa'fun gafur. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni, maha memaafkan, lagi maha mengampuni hamba-hambanya. Walladina yohiruna min nisaaim semayaduna lima kalu dan orang-orang yang telah melzihar istrinya dan mereka kembali mereka bertaubat dari apa yang mereka ucapkan tersebut, ya. Maka dia hendaknya fathiru rokobah, hendaknya dia memerdekakan satu orang budak sebelum dia kembali kepada istrinya seperti biasa. Nah, sudah berjima, ya. Kalau dia sudah ucapkan ucapan itu, maka dia wajib apa bah? Uh, Tahfir rokobah, uh, apa namanya? Melepaskan atau membebaskan seorang budak. Nah. Hamba sahaya maksudnya, ya. Demikianlah Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada kalian Yang Allah peringatkan kepada kalian Wallahu bima ta'amaluna khabir Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Itu maha mengetahui apa yang kalian amalkan nah, Faman lam yajdi fasiyamu syahraini mutatabi'ini min qabli ayyata masa Tapi barang siapa? Dan barang siapa yang tidak mendapatkan budak Dia tidak punya budak untuk dimerdekakan Maka hendaknya dia berpuasa dua bulan berturut-turut Ya, sebelum dia menjimak istrinya, sebelum dia menyentuh istrinya. Nah, falmalamnya setadi apa itu amu siti namis kina. yang tidak mampu, maka hendaknya dia memberi makan sepuluh or orang, memberi makan enam orang miskin. Nah, baik, memberi makan enam puluh orang miskin. <coughs> nah, dalikal itu minubillahi warosulihi. Dibikin itu. Ya, agar kalian bertakwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya nya Otilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Walil kafirina adzabun alim dan sungguhnya adab yang sangat pedih bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Jadi kalau dia sudah zihar istrinya, ada ada ada ada uh, hukuman tersendiri. Ya, sebelum dia kembali menyentuh istrinya berjima' dengan istrinya yang pertama dia harus melepaskan seorang budak. Kalau dia tidak mampu maka dia harus berpuasa 2 bulan e, berturut-turut, ya, enggak boleh putus, harus apa namanya? berturut-turut. Nah. Masya Allah taala. Mutatabi'in kata Allah. Yang ketiga, ya, kalau dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut maka hendaknya dia memberi makan 60 orang miskin. Nah. Oh, berat, ya, luar biasa. Makanya enggak sembarangan kita ngomong kepada istri kita, ya. Taib. Kata beliau, fa'inna sabab nuzulha zihar, zihar ziharu aw sibni ziharu aw sibni ibni saamit walhubu amun fi fihi wa fi goirihi. Nah, jadi ini contohnya dalil yang ber, berlaku umum, tidak ada taksis, tidak ada pengkhususan, ya. Ayat-ayat tentang zihar boleh dilihat dalam surah Al-Mujadilah. Atau surat Al-Muja adalah dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat tentang ayat-ayat zihar. Taib. Kata beliau, sesungguhnya sebab turunnya ayat ini itu kerana sebab ziharnya Aus bin Saumid. Aus bin Saumid dia telah menzihar istrinya turun ayat ini. Nah, maka kata beliau, walhukmu amun fihhi wa figoirih dan hukumnya, ya, hukum tentang zihar tadi yang telah disebutkan tiga tadi perkara itu, ya. Itu berlaku umum pada Aus bin ibn Salamit dan juga berlaku kepada selainnya kita kaum Muslimin semua berlaku. Nah, ya. tidak ada taksis tidak boleh kita katakan oh itu kan hanya untuk sahabat Aus bin ibn Salamit saja. Tak boleh kita berkata seperti itu. Kenapa? Karena hukumnya hukumnya umum. Nah, <coughs> walaupun sebabnya khusus tadi telah kita sebutkan kaidah al ibratu bi'umumil ummi la bi khususi sabab. Yang menjadi ibrah adalah keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Ke, kekhususan sebab terjadinya itu tadi. Kasusnya uh, Aus bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Ya. Tapi kita ambil keumuman lafaznya bukan karena kekhusus, kekhususan kekhususan sebabnya. Tapi kita ambil keumuman lafaznya. Mana yang menunjukkan keumumannya? Perhatikan firman Allah tadi surah Al-Mujadilah atau surah Al-Mujadalah ayat satu sampai empat. Perhatikan ayat yang kedua. Alladzina yudhahiruna minkum. Min nisa'ihim. Dan orang-orang di antara kalian yang telah menzihar istrinya. Ya kita, siapapun di antara kita. Perhatikan kata, Alladzina. Alladzina ini adalah isim mausul. Isim mausul itu bermakna apa? Bermakna umum. Ini sudah kita bahas kemarin tentang siaghah, siabul umum. Di antaranya apa? Isim mausul. Kembali di umur lagi pelajarannya Tentang sigoh atau siagul umum Atau sigoh umum Yang keempat disebutkan oleh pengarang sebelumnya Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu nah. Nah, Kata al-ladhina adalah kata sambung Isim mausul dalam bahasa Arab Maka dia bermakna apa? Dia bermakna umum Dia bermakna, bermakna umum <coughs> Nah Masya Allah Ayat ini Bermana umum tidak ada pengkhususannya kata beliau. Taib ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua wamithaluma dan dalil ulala taksusihi dan contoh ya dalil yang menunjukkan ada dalil lain yang mengkhususkannya adalah Qauluhu sallallahu alaihi sallam leisamin albirri asyamufis safari. Sabda Nabi sallallahu alaihi sallam leisamin albirri asyamufis safari. Asyamufis safari bukanlah termasuk kebaikan. Berpuasa ketika safar, ya. bukan kebaikan. Ya seseorang berpuasa ketika dia sedang safar, ketika dia sedang dalam perjalanan. Nah, apakah kita katakan ini bermakna umum? Kalau begitu, kalau setiap kali kita safar, engkau boleh puasa? Karena Nabi mengatakan itu bukan kebaikan. Ternyata tidak demikian. Ya tidak dipahami umum. Ya, karena ada dalil yang menghususkan. Coba kita lihat kata beliau. Fain nasababu. Kenapa? Uh, Dalil ini, ini sabda Nabi saw, bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Ini kita pahami khusus, tidak ber, e, kita tidak memahaminya e, secara umum. Karena ada dalil yang mengkhususkan, nanti akan kita sebutkan penjelasannya. Nah, kata beliau faimnas sababahu. Karena faimnas sababahu. Karena sebabnya adalah an-nabi ya saw karena visa farin. Jadi ceritanya itu Nabi saw itu berada di satu safar dari di satu perjalanan. Far'a zihamun wa rajulan qad tiba-tiba beliau melihat ada uh, keramaian ya, jadi mereka sedang safar beramai-ramai ya safar uh, di sini jemaah yang semoga berrahmatillahi wa ta'ala jangan dibayangkan seperti kita sekarang ya safar umpamanya dari, dari, dari, dari, kita, dari Jakarta ke Bandung umpamanya ya, jangan dibayangkan seperti kita sekarang ya safar dari Jakarta ke Bandung kalau dulu mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kalau safar itu rombongan ya. Menempuh jarak yang sangat jauh. Pemain mereka safar dari Makkah ke Madinah itu memakan waktu berhari-hari ya karena dahulu enggak ada bis, enggak ada pesawat. Ya enggak ada enggak ada e, Damri kalau kita di Jakarta ini. Nah, tidak ada motor atau yang semisalnya dengannya, yang ada pakai kuda ya atau mereka pakai keledai atau yang semisalnya dengannya. Ya unta yang menjadi e, apa namanya? alat transportasi mereka dahulu ya. Maka Nabi dalam perjalanan beliau, beliau lihat ada keramaian, ya, dan melihat seorang laki-laki kau dah zulilalahi telah diteduhkan, dipayungi, di, di, di, diteduhkan. Fakola, mahada. Maka Nabi bersabda, ada apa ini? Kalau mereka kata mereka mengatakan soim dia adalah orang yang berpuasa ya Rasulullah. Nah, fakola, maka Nabi pun bersabda, leisa min al birri asya mu fis safari. Bukan bukanlah termasuk uh, kebaikan berpuasa ketika ketika safar nah masyaallah taala ya yeah. baik kata beliau fa hadal umum khasun biman yushbihu hal hal hal hadzal rajuli wa man yashuqqu alayhi as-siyamu fis safari nah. ucapan beliau sabda beliau tidak termasuk kebaikan berpuasa ketika safar artinya berpuasa ketika safar itu bukanlah kebaikan tidak baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kalau tidak baik harus kita tinggalkan baik apakah ini berlaku secara umum enggak ternyata kita pahami keumuman ini ya kita pahami secara khusus ya untuk orang-orang yang kondisinya sama seperti si laki-laki tadi yaitu kondisi ketika puasa itu membuat dia keberatan, membuat dia tidak mampu, ya, ketika safar. Nah, maka barang siapa yang seperti ini kondisinya, maka lebih baik jangan dia puasa. Nah. Kenapa jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta taala? Karena ketika Nabi bersabda seperti itu, Nabi pun sedang berpuasa. Nah. Hadis ini direwetkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis e, riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau sebutkan ini dalam kitab Kitabussoum dalam kitab usyam bab tentang bolehnya berpuasa dan boleh juga berbuka ketika safar di bulan suci Ramadan bagi seorang yang musafir tapi safarnya itu bukan safar maksiat. Nah, masyaallah taala dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi puasa ketika beliau melihat orang seperti itu, maka Nabi bersabda apa? "Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika ketika safar." Nah, Wadzalilu'ala takhsisihih bidalika dalil yang mengkhususkan mentaksis hal ini anna Nabiyyu Shallallahu 'Alaihi Wasallam kana Yosumu fi safari baca Nabiyyu Shallallahu 'Alaihi Wasallam waktu itu dia ya, beliau berpuasa ketika safar haithu kana la Yashuku 'alayhi walayyuf alu walayyuf alu Shallallahu 'Alaihi Wasallam malaysa bibirin ya dalilnya dalil yang mengkhususkan hal ini Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam waktu itu sedang berpuasa ketika safar ya dan kondisi beliau layakku alehi itu tidak memberatkan beliau. Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mungkin melakukan sesuatu yang bukan kebaikan. Kan begitu? Ya. <tuh> Ada orang berpuasa ketika safar. Ternyata di perjalanannya orang tersebut diteduh, diteduhkan atau dipayungi, kemudian diistirahatkan. Di, di, di ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi orang ini ya karena dia dia kecapean ya dia tidak mampu karena melakukan safar yang berat ya dalam kondisi dia berpuasa maka Nabi tegur bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika ketika safar. Nah Nabi ucapkan seperti itu dalam kondisi beliau pun ber, apa sedang sedang safar ya maka kita katakan yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sesuai dengan kondisi orang tersebut. Lafadnya bermakna umum, tapi ada taksis pengkhususan. Ya, lai semin birri asya fis safar bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Maksudnya, ketika orang yang safar tersebut tidak mampu atau memberatkan hal, memberatkan dirinya. Nah, maka ikhwanil wakwati fil rahimani wa rahimakumullah. Kondisi ini tidak boleh berpuasa ketika, uh, tidak boleh berpuasa ketika safar. Hanya berlaku pada orang-orang yang kondisinya sama seperti laki-laki yang dimaksud dalam hadis tersebut Yang dalam kondisi dia tidak mampu atau berat baginya Berpuasa ketika Ketika safar nah, Jadi keumumannya mencakup kondisi ya? Bukan keumuman mencakup pribadi atau orang-orang tertentu Nah, masyaAllah Ta'ala Atau, afwan, uh, terbalik Kondisinya tidak mencakup Kondisi-kondisi uh, tertentu uh, Kondisi semua orang Akan tetapi Hal itu mencakup kondisi pribadi Atau orang-orang tertentu Nah, Masya Allah Ta'ala Baik Ta sabda Nabi SAW Laisa minalbir fis safari Ya'ni, Laisa fi kulli halin Bukanlah termasuk kebaikan Orang berpuasa Nah, ketika sedang safar, maksudnya tidak pada tidak pada semua kondisi ya, akan tetapi tidak baiknya berpuasa ketika safar itu hanya pada kondisi ketika kondisinya menyerupai laki-laki tadi yang dipayungi, yang diistirahatkan tadi, nah jadi e, nah, dalilnya bermakna umum ya, mencakup seluruh kondisi, kondisi-kondisi yang sama seperti kondisi laki-laki tersebut Nah, tapi umpamanya, umpamanya ada orang ya, dia puasa Puasa Ramadan nah, kemudian dia melakukan safar umpamanya. Dia dia dari dari <coughs> dari Jakarta ke Bandung umpamanya. Dia safar. Nah, tapi safarnya tidak melelahkan, tidak memberatkan dia. Ya, maka dalam kondisi seperti ini, ya ayat e, dalil ini hadis ini tidak berlaku untuknya. Nah, dia boleh tetap berpuasa kerana apa? Karena Ya, dia dalam kondisi sehat dalam kondisi kuat dan tidak memberatkan dia sama seperti kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tetap berpuasa dalam kondisi safar. Nah, tapi kalau seandainya ada orang yang uh, berpuasa kemudian dia melakukan safar, tengah safarnya itu memberatkan, safarnya memberatkan dia, maka orang yang seperti ini tidak boleh atau tidak baik untuk berpuasa, lebih baik dia lebih baik dia berbuka, tidak berpuasa. Nah, karena seorang musafir itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa ya di bulan suci di bulan suci Ramadan Nah bahkan Ya kata para ulama Kalau dia sudah tahu Safar Safarnya tersebut Ya